سلامٌ عليك يا, يا رسول الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس ليس بالبر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 i u vjerovjesnike i koji od imetka iako im je drag daju rođacima i sročadi i siromasima i putnicima namjernicima i prosjacima i za odkup od ropstva i koji moltvu obavljaju i zeka daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju naročito oni koji su izdržljivi u nemaštini i u bolosti i u srđbi oni su iskreni vjernici i oni se Allah i oni su Allaha svjesni i ružnih postupaka kloni istu ne reka uzvišeni Allah bismillah minash-şeytanir-racim bismillahir-rahmanir-rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma alimna ma yanfa'una wansahna bima 'allamtana wazidna ilmen 'alim Allahumma arinal haqqa haqqan var zukna tiba'an, varinal batila batilan var zukna wadkhilna bi rahmatke fi'i barike salifin. Zahvala uzvišenom stvoriteljima svim njegovim blagodatima, Salavati i salam, posljednjeme Allahu, muhamedu Muhammedu, njegovu častnoj forodici, plemenitima sahadima i vjernicima, do sudnjega dana. Gospodaru naš, počasti na znanjem koje će nam koristiti, i sačuvaj nas znanja koje će nam štetiti gospodaru najvećim imenom te molimo daj da budemo od koji će vidjeti istinu, istinu slijediti i gospodaru daj da vidimo zavrdu i daj da je se klonimo i upiši naš od čestitih robova tvoji, amin čast mi je zadovoljstvo da sam i večeras u tabačkom meseču i da zajedno možemo podijeliti ove divne trenutke u mjestu koji gospodar posebno voli koji cijeni jedino je za džamije kazao da su one Allahove mazda mada je sve što je na nebesima i na zemlji sve što i mi posjedujemo i ono što nazivamo svojim i ono što nije naše je zapravo Allahovo a samo je gospodar kazao da su mjesečidi Allahovo Tu je posebna počas je dao mjesečidima i džamijama zato mi je drago da smo večeras u džami i nastojimo u životima svojim svoje srce vezati za džamiju. Naime, jedan od razloga ili jedan od načina da budemo u hladu harša na sudnjem danu je da svoje srce vežemo za džamiju. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao da onaj ko bude svoje srce vezao za džamiju, kalbuhu muallekun filmesađit, bukvalno ko srce svoje bude kačio za džamiju, da će on biti u hladu arša kada drugo je drugo vlada, na sunjem danu osred njegovog ne bude. Kažu učenjaci da će se sunce približiti, ljudi će biti jedno posebno mhalo, čekaju polaganje računa, kupaće će se u znoju, u hladu arša bit oni koji boje svoje srce budu vezali za džamiju. Zašto ovo spominjem? Imam čak neki od svojih prijatelja ili svojih džematlija za koje znam da su čestiti. Znam i da namaz redovno obavljaju. Al nisu kod sebe razljeli svoju navuku da namaz obavljaju u džami. Nisu svoje srce vezali za džami. A to je veoma bitno. Kad mlad insan dođu u džami, on osježi džami. Kad mladi insani dođu u džami, oni imaju priliku da naprave tu jedan drugi ambijent. Da počete snijeg iz te džami ako treba. Zato naspojimo kod sebe razvijati tu naviku. Naviku da svoje srce vežemo za nešto što gospodar nazvao svojim. Innel mesajde vila i doista mesčidi su Allahovi. Zato mi je drago da smo večera zajedno. Imaju oni ljudi koji se prepoznaju. Kad gdje smo se vidjeli, vidjeli smo se u tabačkom mesčidi. Hvala dragom Bogu da se upoznajemo na ovakih mjestima koji su gospodaru mje džame je za nas bitna iz još jednog razloga i hoću da ga se razpominem a to je zato što je to mjesto u kojem se mi odgajamo Najme znate da je Allaho, poslanik sallahu aleyhi wa sellem odgajao svoje ashave u džami bili su, to su najbolji ljudi koje gospodar kazao da je on zadovoljan njima radi Allahu anhu wa radu anhu Allah sa njima zadovoljan a i oni su zadovoljni sa Allahom nisu završavali škole osnovnu, srednju fakultete, branili doktorske teze, a znamo da su bili najučeniji u svome vremenu. I ono što je još bitnije od znanja kojeg su imali je to da su oni bili odgajani. A ovo je ambijent u kojem se odgajamo. Da se može desiti da se neko pro tu riječi ovde, da se posvađa, da jedan drugom ružnu riječ kaže, ovdje je posadna milost. Zato vežimo svoje srce za džamiju jer je gospodaru mila Resulullah sallallahu aleyhu sallam je odgajao svoje ashab u džamijama. I hajmo se truditi da oni koji dolaze u džamiju, kazat ću mi koji dolazimo u džamiju jer smo večeras tu, da budemo pretpoznatljivi po nečemu što dolazimo u džamiju. Da ne kažu on ide u džamiju a njegove osobine su, neka džamija i namaz u džematu ostavi u nama traga. Neka imamo te, te plemenitosti, neka imamo plemeniti osobina jer Džamija mora nas da odgaja. Zar može biti neko ko ide u džamiju, a da ružne riječi drugima govori? Zar može biti neko da ide u džamiju, a da se sa roditeljima svojim svađa? Zar može neko ko ide u džamiju, da nema stida? Da nema stida, kažu, prenosi se da je ono što je prenešeno od ranijih poslanika, ranijih virovjesnika, ako se ne stidiš, radiš šta hoćeš ako se ne stidiš radi šta hoćeš kaže Ibne Ređepe Muhambeli ne postiće se ovde na stid na, na, da činiš šta god hoćeš nego je stid untanji polcajac koji će tebe spriječiti da učiniš ono što nije lijepo i taj stid razvijaće kod sebe prvo stid treba Allah da te stid da te gospodar uhvati u situaciju koju on nije zadovoljen da namaz, da uči jezan nemaš tikakve obaveze, proraziš pored džamije da te stid gospodara da slušaš jezada da ne uđeš da klanjaš namaz svrati u džamiju, razvijati kod sebe osobinu stida, u svakom, prema roditeljima svojim. Hazreti Aisha, radijallahu anha, supruga Resulullaha, pogledajte, jedeba i stida kojeg je ona imala. Kaže, kada je Resulullah, sallallahu alihi wasallam, preselio, a poslije jebu u veku ga njega ukopa, ulazila bih, kaže, do mezara poslanika alihi wasallam iskidala bi svoj ogrtač. Kada je pored njih preselio Juko Pan Hazreti Osman, kaže kada bi ulazla kod svoga muža i svoga oca, više ne bi skidala svoj obrtač. I stida prema Osmanu rad Jalavanu koji nije muž i nije otac, nije oje Prema osobi koja je preselila, razvijajte kod sebe osobinu stida. Neka bude, da bude prepoznatljivi, ovaj ko ide u džamiju, ali ta, ta osobina stida nije ona osobina stida, koja nas sprečava da budemo aktivni, da budemo, da se bojimo ljudi, da se, kaže, kada je Resulat s.a.v. kazao da se ima sazlje od 60 i nekoliko dijelova, kazao da je iman jedan od tih dijelova. Dio tvoga imana je stil. Kaže, ima mi nebevi, dvije, stil, dvije vrste stida postoje. Jedna je ona urođena, kada je osoba po irode stiljiva, a druga je ona koja se steče iz odnarosti prema gospodaru, da te samota, da te gospodar vidi da uči jeza na ti prolaziš pored džanje. To je vrsta stida koja je dio imana. Onako kako ima da raste, a nekada splahne zbog našeg grijeha i našeg odnosa prema gospodaru, tako isto je ova oslobina nekada je jača, nekada slabija. To je, kaže, ta vrsta stida, kaže ima mi nevevi koja je dio imana. Tu vrstu stida, oni koji dolaze u džanju treba kod sebe, kod sebe da razvijaju. Dobro, Naš večerašnji hadis je hadis je iz ovog, ovog novog kitaba koji govori o temama. Mi smo ranije govorili o čistoći i tema um je nešto što nama stvara jednu sliku da insan se sastoji od ovaj ovaj fizički insan i ovaj duhovni insan. Kad imaš kad se ispuljaš, treba da uzmeš abdest, obaviš namaz. Kad nema vode, šta radiš sa zemljom? Čistiš svoj duh. Šta su naši stari učili onim abdeskim dovama? Kad su umivali svoje lice, kazali su, gospodaru moj učini da moja lice bude svijetlo. Allahumma daje duadži. Allahumma kad su pravi ruku, ahatini kitabi fije mi, daj mi knjigu da bude u mojoj desnoj ruce. Potpuno su, to je bio jedan čitav obred uzimanja abdesta. Kad nema vode, onda uzimaš temu, šta radiš? čistiš sebe duhovno je priprema za gospodara a onda je to jedna jeli olakšića čovjeku da obavlja namaz prije nego što počnemo čitamo hadis proko kao što je to običaj pročitaćemo pročišćemo dovu ili fatihu ima u Buhari koji je je zapisao ovaj hadis radan Allahu adiskoj večeras čitamo govori o odabranosti umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i peonsi Ghadhab ibn Abdullah zanimljivo je da je ovaj ashab Ghadhab ibn Abdullah je li bio u svoju specifično jednoj situaciji kažu da je Allahu bostanih sallallahu alejhi ve u pogledu dobročinstva posebno njemu odavao pažnju Njegov otac je bio također ashab i poginuo je kao šehid u bitci na Uhudu. Znamo da su na Uhudu, da je to druga bitka da su muslimani doživjeli velike gubitke i njegov otac je preselio kao şehid. I za sebe ostavio je dosta ženske djece i ostavio i za sebe dosta duga. Allahu postalim sallallahu alejhi je po bio u dobročinstvu prema ovom ashabu znajući da je on ima potrebu da vraća dug kojim je ostavio otac i da se brine o svojim sestram i uči nas Allaho poslanim sallallahu alaihi vasallam da vodimo računa o onima koji imaju potrebu vi vjerovatno možete primijeti sa svojim kolegama na poslu, sa svojim kolegama na fakultetu da imaju osobe koje imaju potrebe možda im je nekada i teško da te zamoli da im nešto pomogniš Budimo obazirivi prema onima koji imaju potrebe. U našoj mahali, u našim mjestima, na našem na poslu, ljudi dignu kredite, pa onda teško vraćaju. Ili vraćaju tuđe kredite. Ako imate priliku da nekom je pomognete, bez da vam to traži, bez da ga time uvrijedite, uradite u to. Znajte da je to praksa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Da bude na usluzi onima kojima je potreba pomoći. Čak možda nije na maždje. Ne obavija pet vakata namaza. Možda će tvoj odnos prema njemu da mu ti povodnik pomogneš onda kada je njemu teško. Piti razlogom da on češće dođe u džamio. Primjetite, među studentima možda ima oni koji jednu marku šte jede da bi mogli nastaviti svoj studij ili da mogu da mogu sebi kupiti obrok danas. Da prepoznamo takve i da budemo doni koji su dobročinitelji onako kako je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bio dobročinitel prema ovoma stvama. Nije to sprećilo Džaber ibn Abdullaha da bude jedan od onih ashaba koji ne najviše hadisa prenio od Rasululla salallahu alejhi ve sellem. Veliki broj hadisa je prenio. Džaber ibn Abdullah, znači družio se sa Božjim poslanikom bez obzira na svoje potrube, potrebe potrebe I Džaber ibn Abdullah na 12 bitaka sa Rasulahom salallahu alejhi ve je učestvovao i preselio se 78. godine po hidri. Thenunami oba ovaj hadis u kome Resulullah sallallahu alejhi ve kaže: "Uti tu khamsan lam yu'ta hunna ahadun qabli." Datom je pet stvari koje nije dato nikome prije mene. Misleći na poslanike, vjerovjesnike i narode koji su bili prije njega. Resulullah sallallahu alejhi ovdje govori o odlikama njega i ummeta mog njegovoga u odnosu na ranije poslanike. Ne željeći time da ističe sebe. I znamo da Resulah nikad nije bio takav. Znamo da je kad je došao u Medinu pa vidio da je vreji postajna zbog spomena na Musa, ali i se vama on je kazao, meni je Musa bliži nego vama, pa je onda vrijednicima kazao da i oni postajni. Uvijek je, znači nikada se nije izdizao. Spominjao je, spomenuje kažu učenjaci, ovu ove odlike njega, njegovog umeta da bi ukazao na blagodati koje ga je uzvišeni gospodar počastio. To je ono kad ti kažeš, hvala dragom gospodaru, dao mi je čestito dijete koje je zdravo, a nije bolestno. Dao mi je dovoljne metka da mogu hramiti sebe i svoju porodicu. Dao mi je auto da mogu udobno prevoziti sebe i svoju porodicu. Ne želijeći time isticati sebe u odnosu na one kojima gospodar to nije dao, Nego mi zahvaljesti, Gospađo, hvalati što se mi dao u što se mi dao u čestito dijete, što se mi dao im imjetak, što smeo počasti i čestiti roditeljima koji su me odgajali da budem odan Gospoda. Spominje što iz zahvalnosti i koliko god da spominjemo ih blagodati, nećemo ih moći nabrojati, kako je to Gospodar kazao, "In ta'uddu ni'amata Allahi Koliko god brojali božije blagodati, nećete ih moći nabrojati što znači da kad ih ne možemo naprojati, kako ćemo da zahvaliti na mnogimu. Dakle, hvala dragu gospodarku, ih je dao i molimo da je danas da ih sačuva dok ih još imamo i da na njima zahvaljujemo dok ih imamo. Amen. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, prva stvar kojem je odlikovan, bi kaže, meni je dato ili podpomognutan da je da me se neprijatelj boji, boji na udaljenosti od mjesec dana hoda. Mi znamo da je osobina vjednika, da je on taj koji je siguran, koji je stabilan. Zašto? Zato što zna da iza sebe ima gospodara na kojeg se on oslanja, kojem je on zahvalan, kome on diže ruke, kome on zahvali, a gospodar nikada te neće ostaviti na cjedilu. I gospodar, i vjednik je taj koji je siguran, stabilan. I uzvišeni gospodar Kod takvih vjernika usadi sigurnost u srca njihova i on se osjeća jakim, stabilnim, bez obzira što možda nema i metka, nema oružja, nema neke sposobnosti kojima bi mogao da pokaže svoju snagu, ali ima gospodara i on se kao takav osjeća stabilni. S druge strane, oni koji su neprijetenji muslimana, u njihova srca uzvišeni gospodar ulijeva strah i oni se boje, ni oni ne znaju čega se boje. E to je snaga vjernika i ako mi izgubimo vjeru i oslanjanje na gospodara uzrišenih gospodara sprepusti donjački mjerlima pa ona koji je jači on će da bude jači on će da pobijedi on će da bude on će da vlada naša prednost u odnosu na sve naše neprijatelje u odanosti njemu gospodaru kada su mi odani gospodaru onda nam gospodar daje čvrstinu, a u nevjernička srca uljeva strah kaže gospodar يزي هو ربك الى <سؤال> الملائكه <سؤال> كداي غсподар яви objawił dla dahmiu meleke inni ma'akum dois dajasam s vama fathabbitu alladheena amanu fi utwrstite oni koji wierzyu sa ulqi fi qulubi prednost poslanika alaihissalam nad, nad ostalim poslanicima, prva stvar je da mu je gospodar dao da ga se ne prijetek bodnji mjesec dana, udaljenosti od mjesec dana hoda. Druga stvar i verovatno razlog zbog čega imam Buhari bilježi ovaj hadis u ovom kitabu, tejemomu وَجُعِلَتْ لِيَلْ أَرْدُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا Kaže, učinjena mi je zemlja bude mesjid, mjesto gdje se može klanjati. Vodahure da bude čista i da bude sredstvom čišćenja. Fejema rejulun min ummeti adrakethu salatu feli sal. Pa kaže kada čovjeka zadesi gdje god čovjeka zadesi namaz iz mog ummeta neka ga tu obavi. Vcuelat lial ardh masjide. Prva stvar ili dio ovog ove ove blagodati je da uzvišeni Gospod dao da čitava zemlja bude mesdžid. Mjesto gdje se može planeti Ranji narodi nisu imali ovu privilegiju. Oni su morali kanjati u posebnim objektima, u posebnim mjestima koji su nazivali mesuđe ili džami ili mjesto gdje su obagali moliti. Zamislite da je uzvišeni gospodar nama naredio da obavimo namaz, svaki namaz da moramo obaviti u džami. Pa dragom gospodaru u starom gradu, skoro svaka mahala ima neku bar mahalsku u ili ima mesuđu. Ali opet bi nam bila poteškoćata tamam da se kod kući da moraš pet puta dnevno da obaviš namast i to svaki u džematu. A zamislite u nekim vječnim mjestima, pogotovo ranije gdje je bila neka džamija u nekoj čarši pa je pa su ljudi dolazili možda petkom iz udaljenih mjesta. Ovo je jedna od blagodati koju je uzvišeni gospodar dao umbetu Muhamada s.a.v. Gdje god da se nađe. I to je ljepota. Ne znam da li ste imali priliku nekada na nekom izletu ili ste nešto radili na njivi ili ne znam na nekom mjestu dobavite nam našu prirodi, da prostojemo onu svoj jaknu ono što imaš i da spustiš svoju zemlju na svoju glavu na stežite da obaviš namaz to je to je ne zamislite to dođađa hem drvi je zikr čini trava koja je tu ona zikr čini puno je ambijenta dobroga, a nema čovjeka koji tu punog griješi i to je priroda insan se baš onako lijepo osjeća pogotovo kad spusti svoju svoje čelo na tu Na zemlju, alano bukva, na zemlju, ima do samo možda neka jakna ili ili neka prostirka. To je preljev, preljev posjećan. Mo ta huren, zašto? Zato što je uzićini gospodar dao da zemlja bude čista i da bude sredstvomčišćenja. Da možeš sa njom da jemo Kad god imaš, ovaj kad god imaš potrebu da uzmeš sa jamu, uzimaš sa jamu kad nemaš vode, kad si bolestan u teškoj situaciji i tako dalje, uzimaš sa To je opet jedan od načina mi vidimo koliko je namaz važan u životu vjernika. Al suštinski važan, kad instan stane pred gospodara, da osjeti i ta namaz u njegove punenje i da ostavi ovaj trag koji sam malo prije spominjao, da ne bude da ubudeš u džami, izaćeš i džami, ima se posvađaš. Kakav je trag ostavio namaz kod te? Da, da razvijamo te plemente osobine zbog prema gospodaru. I znači, vjernik nikada ne ostavlja namazu kada je bolestan povlja ga sjedeći povlja ga ležeći ako treba alka obavi ne možeš da uzmeš salatku uzmeš ti <coughs> je al svoju vezu etibisalat za zikri obavi namaz tetse gospodara i tvoj tvoj dokaz da si njemu odan fa ayuma rajul min ummati adrakathu salatu falyusalli lidigodatenaqi zadesi namaz tu ga obavi وَلَمْ تَحِلَّ لِي أَحَدٍ قَبْلِ Kaže Resulullah sljedeća odlika njega i njegovoga ummeta je da je njemu dozvoljen ratni plijen. وَلَمْ تَحِلَّ li Ahadin قَبْلِ A nikome nije prije njega bio dozvoljen. Rani narodi, neki nisu imali obaveza da da idu u boj. Poslanika ali i žiju u tom mjestu i nije imao obaveze da se bori protiv neprijatelja. Neki narodi koji su imali tu obavezu Kada bi nešto prisvojili kao ratni plijen, to su sakupljali na jedno mjesto pa bi zapalili ili čak se spominje da, da su to sakupljali na jedno mjesto pa bi uzvišeni gospodar dao da to izguri kao dokaz da im je to ta borba njihova primljena. U umetu Muhamada s.a.v. dozvoljeno je da, da uzmu plijen, da ga raspolijede na način na koji je uzvišeni gospodar. Precizno to, čak imate, čak imate jednu suru koja se naziva ratni plijen pa ste vi što vidite ako čitate Kur'an da je Uzvišeni Gospodar sve one stvari osim da se radi o kojimjetka precizirao naslijestvo na tačno se zna ko ja je kako kako kome ide e, ne znam meher ne znam ove stvari Uzvišeni Gospodar jasno precizirao zato što se oko toga ljudi zato, zato što se oko toga ljudi često razilaze i pa je Uzvišeni Gospodar to jasno jasno precizirao ovdje kad smo kod pljena kod pljena O je bio jedan od načina na koje je uzišeni gospodar počastio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da pridobije srca onih ljudi koji su tek prihvatili islam. Paćte vi videti čak i u kategoriji zekata imate umalafatu kulubuh, oni čija srca treba pridobiti. Da znači ima pravo da se od zekata izdvoji za one koji su tek prihvatili islam, da se ujačeju, da se vide da je islam blagonaklon prema onima koji su tek prihvatili islam i da vidi da se isla da je muslimani se ne boji siromaštva sjećite se onog čovjeka koji je došao poslaniku ali salam, kazao, je im selam i kazao Allaho poslanić će činiti ono stado ovata, ovaca kaže tvoje ako želiš Beduin došu kaže odšao ovaj Beduin svojim ljudima i kaže doista kaže Allaho poslanik se ne boji ne boji se siromaštva On je tako na njega utjecao da postane daja, da druge ljude privadite ovo vjeru. Doista se oni ne boje siromaštva. U vremenu kad su ljudi opsjednuti ime jedkom, kad svoju djecu ubijaju zbog toga što se plaše siromaštva, dolazi i postanik, ali selam kaže, tvoja koš želiš. Šta misliš? U današnje vremenu ljudi su dosta posvjećeni ime jedkom. Da dodješ i kažeš, čovječe, što je ova kuća lijepa? Čija je? Da te kaže, pa tvoja koš želi zar nije osvojio tvoje srce? Znači jedan od načina na koje je poslanjik Ali Salaam odzvajao srca ljudi je da im je darivao od ratnog plijena I ima jedna zanimljiva ovaj situacija kada je tako davao ovima koji su tek prihvatali islam pa su se ovi koji su ranije prihvatili islam od ashaba ono kojem je tako osjećali su da su oni koji zaposlaveni sad poslanjik Ali Salaam više je i posveći ovima osm to čovjek toaj pri govorili pa i poslanik ih selam kazao pa zarve nisu zaдовоlni da ja budem sa vam je seca njihova ovaj dotakao karu da su plakali tad bilo im je žao što su tako upomislili al to je to je insan wa u'titu shafa'ata jedna od počasti koje ima ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da im je da će poslanik alaih sallam za svoje umetce moći poseban šefat imati na Kiamirskom danu da se zauzima za nas. To je poseban ambijent. Imaće i drugi vjerovjesnici pravo šefata na, na poseban naši. Pa znamo šehidi, pa znamo djeca malodobna koja su preselila i tako dalje. Ali poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i to je naš cilj, da nam on bude šefađil, da učkiš salavate, Da klanjaš sunnete, da obavljaš one stvari koje je on obavljao. Da, da razvijaš kod sebe osobine koje on ljude odvajao. I da to bude razlog kad koji te dođeš pred gospodara i kaže Allahu poslaniće, ja klanjao sunnete, ja ovo radi, ja ovo. Pouzorna na tebe, Allahu poslaniće. Dolazi on na mjesta kojima se o tebi govori. Da to bude razlog da nam Allahu poslaniće, sallallahu alaihi mu sallam, bude zagovorni i da na kiame, u tom teškom situaciji, kad majka bježi od sina svoga, majka bježi sina svoga, ti bježiš od svojih roditelja, da ti poslanika ali i selam, uvati za ruku i da se za tebe zagovara pred gospodinom, doista to je veličanstveno. Ima jedan hadis, bilježi ga imam i tirmizi, kažu da će, govori ovo za uzimanju, kada jedan dio kaže o vjernika, uđe u džennet, velika većina će ostati u džehennami. Pa će onda Allahu poslanih sallallahu aleyhi wasallam moliti gospodara, gospodar moj ummet spasi moj ummet Pa će onda uzvišeni gospodar dozvoliti da sve oni koji imaju koliko odlaka imana, da ih sve spasi. Pa će onda opet Allahu poslanih moliti, gospodaru ostalo još od mog umeta, gospodaru spasi moj ummet Pa će mu gospodar dozvoliti da izvede onoliko koliko trun vjeri neko ima da spasi od vatre. Pa će onda opet Allaho poslanik moliti gospodar moj umet, spasi moj umet. Pa će on koliko je zrnog orušice da ima čovjek ana uzvišeni gospodar će mu dati da njih izvede iz vatre. Kaže tada će se Allaho poslanik s.a.v. zastidjeti da više moli gospodara sjeća se kada je još kada je još se poslanik Ali Selam zastidio da moli gospodara kada je bio na miraču tako je opet vezano za namaz molio gospodara smahanjimo ovo lakšan moment smahanjimo ovo lakšan na petre krat i kaže više me je bilo stid da molim gospodara ponovo se zastidio poslanik Ali Selam da moli gospodara a onda će kaže gospodarači, molili su Vijenic, molili su meleki Molili su poslani ići. Molio je moj miljenik Mohamed. Ostao je još onaj najplemenitiji. Zad mislite da, ću, da, da, se, da se neću i ja zauzeti kao on najplemenitiji? Mol, toliko su milostrini meleki da su molili. Pa su molili poslani ići, vjerni su. Molio moj miljenik Mohamed, jer sad sam ostao ja i kaže da će izvesti od umeta Muhammeda s.a.v. i oni koji ne budu imali nijedno dobro djelo. To je milost koju gospodar spuštva, mi se na nju ne ostanjamo onako vaše gospodar spasti, trudimo se svojim djelima da budemo odani gospodaru, a uvijek se nadamo njegovu milost, jer će svi, pa i poslanik Muhammeda s.a.v. ući milošću, milošću gospodara, milošću gospodara u džennetu. Wakine nabih jubatu ila ka mihi Hasa obo istu ili nasi Ame i peta odlika muhamedda Saallahu Alehi was sellem dije da su svih ra revisnici raniji bili slati odrijđenom naru. Mohamed Sallahu Alehi was sell je posla svih ljudime imelikim iđima i ljudima i do kimicskomg dana njegovšerijt važe. Kakko je muđ za ovaj Kuran. I kakva je muđiza praksan poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegov, njegov savjet da vrijedi do je dana. Koliko vremena se izmijenjalo, a koliko je šter, šerijat primjenjiv u svim vremenima, samo ga treba znati, pravilno razumijevati. I to je jedna jeli, od muđiza, od muđiza, je li, Kur'ana i, i, i šerijata. Ova peta blagodat Muhammada sallallahu alaihi wa sallam da je poslat svim ljudima je blagodat koju trebamo znati cijeniti. Ja bih volio da mi u životima svojim budemo ponosni što smo od umeta Muhammada s.a.w. Da cijenimo ove ovaj blagodate koji gospodar dao samo zbog toga što smo od umeta Muhammada s.a.w. Naki ameskom dare među prvima ćemo mi polagati račun i bit će nas najviši. Poslanika s.a.w. će se u jednom trenutku vidjeti veliko crlo i kazati moj umet, obradavajuće se da su to. Pa će mu kazati nije to tvoj umet, to je umet Musa a.s. Pa će mu onda pokazati se druga, čitav horizont ljudi će vidjeti. Pa će kazati ovo je tvoj umet. Kaže poslanika a i s.s. će se ponositi. A znamo da će biti poslanika i vjerovjesnika koji će doći sa jednom grupicom ljudi. Sa jednim čovjekom, čak će biti oni koji će sami doći da budemo ponosti što smo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da nastavimo u svojim životima opravdati to da smo od umeta muhameda sallallahu alaihi wa sallam kad sebi staviše pitaj ja sam od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ja da imaš to u svojim djelima svojim dolaskom u džaviju, svojim stidom da to imaš podkrijepiti molim gospodara da budemo od onih koji će namaz objevati u svim situacijama i u onim deškim objevati to sa tejemom kita budemo donih koji će ako boda zaslužiti šefat svog miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nako god god da potom je pomogne amin. Uma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amin. Amina billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammediin saddu ba'dina amin wa ala alihi wasahbihi ecmein. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alimun tubu Allahumma elina الحق haqqan wa rzuqna atiba'ah wa elina lbatile batilen wa rzuqna ijtinabeh wa adkhilna bir rahmetke fii ibadih salifin Allahumma rabbana atina fiddunya hasenata wa fil akhirati hasenata wa fina azabanna Allahumma inna naselka tuka wal huda wal afafa wal dina bir rahmetke ya haman rahmin Rabbana innena zalemna anfusena ربنا فينا لا ولي وارذين ولي ساتيزنا والمشايخنا ولملك فكن علينا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطئنا ربنا ولا تحمل علينا اسنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Subhane rabbike rabbil izzeti amma yusifun ve salamun ala l-mursanin velhamdulillahi rabbil alemin